بسم الله الرحمن الرحيم لسما خبرها ده تجويد مسائل لتجويد دي نو ورسرا ورسرا بيا ذكر كي مسائل لتجويد خبشتو لتجويد دي نو خبر يمونجا ذكر كي ده علم تعريف ده موضوع ذهي ثمراء ذهي فزيلت ذهي نسبت ذهي واضع ذهي نم ذهي استمداد ذهي حكم او لسم مسائل دا بعض اشعاركي راجة مقلدي إنما بادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمراء وَفَضْلُهُوَ نِسْبَةٌ وَالْوَاضِعَ وَالْإِسْمُ الْإِسْتِمْدَادُ حُكْمُ الشَّارِعَ مسائل والبعض بِالْبَعْضِ اكْتَفَى وَمَنْ دَرَ الْجَمِيعَ حَدَ الشَّرَفَى هذا ليس خبري رجاء مكتب دين علاوة دو خبري منغم ذكر كو يو آداب دا الكريم او دو ارکان دا غاشیر بکمنګه زیات کړه وان ذکر الاذاب فیها لل اجر كذلك الارکان خذ 12 آداب د قران کریم دادی اول چې څو قران شروع کوي د اخلاص پیدا کی ځکه هر غامل چې اخلاص بکنی الله ان قبلای دویم تت تو سوچو فکرروو نه بخپل ځ پاک ساې ځان بدو د سست او بدللی نه پاک ساې سی ب نه کوې چې ته یار دا دا شم کو او دا ډیر غټې لم دی او بابحونله ساحلله له دی او ب د تظان لژور کو بیا نه کږي بس بیا خو بتهګړ کې حلل ناستې نو نا دریم د قرآن په خپلې ژوندۍ کې چلے نه نه یوازې یو عمل پې نه کې دبي عمل عالم داسې مثال ده لکه چې په خرابار کې کتابونه په خپلې ژوندۍ کې بداره ولې عمل به پې کې درېم ډېرې در توبه او استغفار به باسي زګدالوې کتاب ده نطان به کمی او کوتاهيب کمی او کوتاهيب د دې حقوق کې شوي موږ تبداغي استغفار وې د الله نه تعالی ما معاف کی تعالی چې قیمتي مرآتي چې زيده څنګه دا غنه بګنه او چې خپل شي کس کمي زیاته شي وي د قران د قیمتي مرګره چرته دی تا کو یو نشنا کتاب دی او دازی کتاب د جدمرګر ته بیا په خبر کې بنه بیا پنځمه خبره اهتمام د قرآن کول دا نه چې بس دې میچ د کوه تجوید وکاو کو او بس بیا به ان پولو کارونو سره لګیا و ب غمه به شوو نه ب غمه کېږي به کله د د احتم به ک شپ ور به پهله ووقت وور کې هرټ به دا للی هر ووقت به سر مګ پورې به دقرآې کرین په تعاللی مطلوم کې لګیا بل دا د خوشو او خودوهآ چېځان کې یاره پیدا کې دا الله عجزی به پیدا کې جاړی به تلاوت سره او تلاوت سره جوړه انا راځي چې سړې وخت علاوه صحیح کوي کنه আজি غوځو غلط تلاوت کوي نو کېدې شي چې داغه په حال غله کو دا شداداسه ظالم د جش په اعتقاله کې د خپل کتابم تیک نه کو علاوه سره جوړه دا سر د سلفو کارو وو وم خرس لرل او مرکزونو د اهل قران کوم زکه د قران خلق دي د قران مرکزونه دي مدرسې دي زيونې دي ال دتلل نو ته کور کې نه ستل ته کور کې خود جهالت نه علاوه بل سنشتہ بار بار بسېږي اتم تفکر تدبر بکے کی کی. او تدبر بکې سوچ او فکر به قرآن کې کې او سوچ او فکر ترغینه کېږي چې درسونه د قرآن معنا نې زده کړی نوڅو تاسو ولپاز د کوي ور سره به معنا ميز د کوي حضرت اللهونه فرمای لا خیر فی عبادت لا فقہ فيه ولا فی في قراءت لا تدبر فيه خیر نشته په عبادت کې چې فقہ پکې نشته پهه پکې نشته عبادت لکه دا وا مو کې د مجدانه خبر نه ولګیای اکثر بغیان لا خیر یې ولا في قراءه لا تدبر فيه آونا پا آغا کی پا او نه په هغه قراءت کې خیر شته چې سوچ او فکر وکړي او سوچ او فکر جوړیږي مله چې سم خو یوې کانه او جته الحمدلله رب العالمین رحیم مالک ی دې کنا به څنګه ستائین رسول الله تم ته کی په دې کې ورچا په لار سوچو دې کې خو کې سوچ وکونو ګناګاریږي نه خبرته سمته راو باسي سوچ نه سوچ په خولي تلاوت کیږي دیو جنا علماء کراموې تلاوت دوه قسمه ده یو د تلاوت, تلاوت, تلاوت, تلاوت, تلاوت او بل د تلاوت عادي تلاوت تصویري دي تویل کیږي چې تب خپل تلاوت کی اوریدونکو ته معنا ورکي معنا استاد د تلاوت اوریدونکو ته معنا ورکي استاد یو یو ټکه صحیح ادا کول هغه دومره پوښی چا بیا جوړي او تلاوت عادی نه وای چې عام تلاوت کې بلکل اڑوسد دچا د پودینه مچم پانو سولم اروغه پاره تلاوت ته وکم رات څنګه تلاوت اڑوس خبر نشول بلکل ټخلک تنگ تلاوت تصویري او عادي ز تاسو لا مثال درکم عادي تلاوت نه عام ابا څنګه هک منو وایو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا یا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرًا منیرًا نوسته لګیایه ثنا بس یو د تصویري تلاوت زستا تلاوت خلکو ته معناور ورکي خپل کو اثرو کی خلکو کې خشوع خزو پیدا کی خلک تدبر او تفکر ته مائل کی مجبورو کی تبارک الذی جعل فی سَمَاءٌ ابْرَاجٌ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا دته وای تلاوتې تصویری ورما نه ورکا زړه مایل شول غوګونو مرته متوجي شول سوچ او فکر هم خلق کړي بیا بل خبره دادا ته تلاوت نو مخته مسواک استعمالو قارس اکتا مسواق دیر لازم نیدی قارس ای یا یا وقت. زنانا دا قرآن لولی مسواق باستمال ای دکا دا خلی چی کم دی نا حدیث کی راضی ابن ماجا حدیث دی علی رضی اللہ عنہ فرمائی اِنَّ اَفْوَاهَكُمْ تُرُقُ لِّلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاك استاسو دا خلی دا قرآن کریم دا پارا لاردی نو فطیبو هابی سواکی پاکی کئی دیلارا پا مسواکو نو بانی مسواک مسواک مانه اواموی علیکم مسواکو هم مسواک پارو بای که خلیل ہوئی نسا که خلاپو خلاکی وی هم مسواک دی بمین بانی کسر دا آلا دا پاکو آلی مسواک وزکه وې دا ملائک وقاری قران ته وغوږ کړي دې دردې پوري شي کله کله د قاری د خولې د پاسم ملائک فلکی دي نو که مسواک دنیوالو ملائک د بغوی نه تختی نو خدای خبر چې څومره لره بدل نو تختی وو مرکبه د الله رانی زدم نشي پس پاکار دي مسواک مسواک سم ډېر له فضایل او د قاری ټول غار د خولې سره دي مسواک خلا صفاکه دارنگی قبلی تا مخکول ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی این لیکل شین سیدن و این لسید و این سید المجالس قبالت القبلہ دا حریو سیدو پاریو سرداری او د مجلسون سردار آگا مجلس تا چی قبلی تا پک مخی قبلی تا مخکول انز لسم ویل اعوذ باللہ من الشیطان رجیم شيطانو تختیب نو علا بکار کی گی که نا شپاڑا سم در احمت ایت سراللانا در احمت سوالو کا او دازا بیت سراللانا پنایو غوارا بلداد اواز خواست تقول در قرآن کریم اذا غیزان تا علم دے لک تاسو تجوید مخ کیو کئی بیا بزد اوازون و علم شورو کم مخارج ات لی جانا انشاءاللہ یا بزد اوازون علم تاسو شورو کم بل ا په هر وقف کول دا مخه خبره ده او دا سنت دي چې کوم آيات ختم شته په وقفو کې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللامه يا صُمَّ الْإِنْسَانُ عَلٰى ضَغْطٍ لَّنَجْمَعَ عِظَامَهُ دَسَول سم خبر ارکان د تلاوت د تلاوت د بارا سورکان دي ركن د شستو چې هغه شی باغی بانی ولاړ دي تلاوت پسو ولاړ دی دا پسلو روسي زم یو مخارج به جندل چې د حروف کمزې نه روزي دي ته مخارج وو صفات پی جندل چدي حروف صفات دي کم پکې غړځ دي کم نري دي درې احکامات د وقف پی جندل او د تلاوت وقف بسنګ کې تلاوت کې د دې سه احکامات سلورم ریاضت اللسان د جبه مشق شعبده حرف با د جیم دا دال د دا سل پی ریواړه ته اړې د ریاضت اللسان وایي ديوجن الله ابن الجزري سبوي وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه تجوید پر خودن دادی چې دجب مشک نکھے هذا وصلى الله تعالی علی خیر فلقه محمد الی و اصحابنه